«Через чотири з гаком роки, гак у сім чи чимось місяців, від того дня, коли Соломія дізналася від бригадира, що помер Сталін, а отже не треба рубати оподаткованих дерев, осіннім днем 1957 року її викликали до колгоспної контори. Посильна Ганя постаріла». І вже нарешті заміжня сказала, що Мико Федорович наказували, аби явилася строчно. Строчно, то й строчно, Соломій не звикати. Мико Федорович, так ганя, скоротила назвисько теперішнього голови кологоспу. Бів він у загорянах уже четвертим. Басюту пішли невдовзі по смерті Сталіна. Точніше, Змусила піти жінка, ще точніше дві жінки. Перша приїхала в Загоряни, коли чоловік переобладнав і обставив хату. Законна дружина голови виявилася доволі невродливою та, як казала Вірка, губатою та цецкатою. Вірка ж і підсунула прохорочу велику, добре замурзану свиню. Вона прийшла до Олявтини, як звали головиху, і сказала, що повинна перед нею повинитися, бо ж мала любовні справи з її чоловіком. Та знаєте, з таким чоловіком мусила мати діло, як же не мати, як він такий спокусник, з нього так і пре, ну, самі розумієте, що. Вірка потім сказала Соломії, що хтось же мусив цьому гадові помститися. А ще вона повідомила ошелешеній головисі, що таких, як вона, в селі багато. І вони навіть вдячні, пані товаресі Алевтині Дмитрівні, що, мов би, на якийсь час позичила їм такого гапетитного чоловіка. Звісно, по такій звістці і такій бесіді мусив виникнути скандал. Дурна баба Басютиха навіть у райком поїхала. Надиво сам Басюта не став відпиратися. Написав заяву і, як казали, зник у невідомому напрямку. Хоч подейкували, що, зважаючи на його зв'язки, обмежилися доганою за моральну поведінку, навіть з партії не виключили. Соломії його було не шкода, хоч перед тим, як зникнути з села, він таки зайшов до неї. Вперше зайшов пішки і, викликавши на двір, сказав, що розуміє, немає йому на що сподіватися, то був би неймовірно щасливим, якби вони поїхали звідси удвох. Не знала Соломія плакати їй, це сміятися, прогнати, плюнути у вічі. Це ж пошкодувати і зрозуміти. Тільки й мовила. Їдьте собі, Михайле Прохорочу, Бог вам суддя. Він зітхнув, потупцяв на місці. Тоді сказав. Розумію. Звиняйте. Мо, де зустрінемося? І пішов. Уже не молодий, хоч і не старий, Товстенький чоловік, Котрий дихаючи сопів, Як ковальський міг, Котрий багато чого міг у ліжку, А в соломійній душі Посіяв глибоко затамовану ненависть, Яка тепер стала розлітатися в усі біч, Як насіння осоружного коксогизу. Після басюти Сусіднього району прислали на голову Василя Миколаєвича-кравця, котрий в серцях загорянців лишив добрі згадки. Був третій голова спокійним, розсудливим, не кричав, за жінками не ганявся, виписував і ліс і міг закрити очі, коли хтось, якесь деревце, друге, самовільно зрубували. Тож загорянці шкодували, коли через три роки його перевели в ліпший колгост під Бугом. Наприкінці першого року головування відмінив вирощування коксагизу. «Не росте на поліському грунті», – сказав, – «не треба й мучитися». Тож жінки зустріли це повідомлення на ура. А через рік, як довідалися – Перестали вирощувати це набридисько по всій Україні, бо щось там таке винайшли, що той Кавчук мона якось із хімії добрати. Теперішній голова мав дивне прізвище Дударик. Прислали його працювати агрономом одразу після інституту в 54 м Того самого року, в яким Вернувся з війська Роман Пелепців, Вірчин коханий, і дізнавшись, що в нього є син, прийшов до Вірки, а побачивши сина, сказав, що вона мусить вийти за нього. Вірка посміялася, то хлопець не поступився, витримав і наскоки батьків, і прокльони матері, Купив стару хатину на околиці села у баби Ганущихи і забрав туди вірку зі своїм сином і двома дітьми од загиблого Юрка. Роман в армії служив танкістом, тож його з розкритими обіймами прийняли в МТС трактористом на дизеля. Як казала Вірка, ходить тепер засмальцьований, зате щасливий. Через два роки народила йому Вірка ще одну дівку, викапаного ромця, чим подвоїла ромкове щастя і нарешті навернула до себе свекруху. Соломії Вірка призналася, що могла бути іще одна дитина от того ж Басюти, та вона не допустила. Про Басюту, той страшний для неї вечір, Соломія не призналася навіть вірці. Нікому б у світі не сказала. Та була її ганьба, яку мусила заплатити за порятунок Василька. Вернувшись через рік з тюрми, наступної весни брат справив таки перехитчину Аварка заповзялася щороку родити по дитині, і на осінь 57-го у них уже було п'ятеро. Того дощового осіннього дня Соломія зайшла в намоклій куфайці до кабінету молодого голови і почула, що за ударну працю у змаганні на честь сорокової річниці революції. Вона в числі інших передових ланкових областей нагороджена поїздкою до Києва на виставку досягнень народного господарства. То розбирайтесь, Соломії Антонівна, сказав голова. Через два тижні поїдете. Я подав вашу кандидатуру і в районі і в області схвалили. Я ж ніколи не була в тому Києві. Сказала збентежена Соломія. То будете? Кому, як не вам, там бути? До того ж ви справді виростили гарний урожай льону-довгунця. Скільки ж мої бідні руки навитягли, нависмикували того льону тих стебел, подумала Соломія. І коксагизу, і льону, Боже мій! Додарик дивився на Соломію очима навіть не закоханими, а наповненими обожнюванням. Бо ж саме Соломія, яку знов жінки захотіли мати після повернення Василя Ланковою, запропонувала його на голову. Трапилося то наприкінці зими 56-го року. Тоді на місце Кравця Привезли ще одного варяга. Сватав його сам перший секретар кому. Та так розписував і заливався Соломієм, який-то добрий у них буде і новий голова, що Соломію занудило. Тим більше, що мордатий пузань, котрого одразу посадили за стіл президії і нахвалювали довгим язиком, Чим осій нагадував противного басюту? І вона не витримала, і підняла руку, а як їй надали слово, то сказала, ми вже тут набачилися чужих і знаємо їм ціну. То я не про товариша кравця кажу, то що ж ви пропонуєте, насторожився перший, а чому би нам на голову не обрати нашого агронома, Соломія аж сама здивувалася цій думці. «Товариша Дударика!» Перший мало не підскочив на своєму сільці. «Його!» «Я нічого не маю проти молодого спеціаліста», сказав перший секретар. «Та Микола Федорович ще надто недосвідчений. А хай спробує!» задрихувати сказала Соломія. «Він хороший грном, той добрим головою буде. Ми йому довіряємо». І тут зал клупу зашумів, і жінки закричали. Хай буде. Ми йому довіряємо, хочемо дударека на голову. За ними й чоловіки, та хлопець файний, тихо стедливий, і горілки не п'є, хтось зі смішком. Так то ж добре, сказала Соломія. Добре, що не п'є. Бачили ми петущих. І ті бущих бачили. Чоловічий голос на всю залу. У відповідь зала гримнула реготом. Перший, що було, нахмурився. Раптом вирішив, що то, може, і наліпше. Треба ловити момент. Щойно в Москві партійний з'їзд закінчився, а там сам Микита Сергійович велів підтримувати ініціативу знизу.